Розділ 8 Хроніки вартових. Протокол Цербер-Варти. 24 липня 1956 року. Намквот in juventus non discitur im matura etatinescetur. 7 година. Послушник Картрел про зникнення якого оголошено під час нічного іспиту Ріадни, з'явився, запізнившись на сім годин. Він хитається і від нього чути алкоголь, що змушує припустити, що він, хоч і не склав іспиту, зате знайшов занедбану винарню. Як виняток, дозволяю йому пройти за вчорашнім паролем. Більше жодних особливих пригод. Звіт Дж. Сміт, послушник до обідня зміна. 13:12. година 12 хвилин Ми побачили Щура. Я хочу його проштрикнути шпагою, але Лерой згодовує йому рештки свого сендвіча і називає його Отрі. 15 година 15 хвилин Місіс Вайлет Перплплам підходить до сходів через невідомий нам прохід від Палацу Правосуддя. Вона безпомилково називає пароль. Лерой проводжає її нагору в кабінети, як вона і попросила. 15 година 24 хвилини Одрі знову з'явився Більше жодних особливих пригод Звіт П. Ворд. Послушник Пообідня зміна З 18 до 00:00 години Жодних особливих пригод Звіт Н. Картрел Послушник Вечірня зміна З 00:00 до 6 години Жодних особливих пригод Звіт Е. М. Ворд, послушники Вартові біля підніжжя сходів спали, повкладавши голови на перила Бідолашний картрел прошепотів Лукас, коли на шпиньки, пробиралися повз охоронців хрупунів Боюся, він не зуміє дослужитися до адепта, якщо й далі так закладатиме «Але це тільки краще для нас. Ходімо, мерщій. Я захекалася, бо з кафе ми йшли сюди швидким кроком. Кеннет Девілерс із сестрою ніяк не відпускали нас. Здавалося, що ми не одну годину плескали з ними язиком про життя в селі взагалі та в Глостерширі, зокрема. Я розповіла кілька кумедних анекдотів про кузину Маделейн і вівцю Кларису. Про справу Паркера про яку я тільки зрозуміла, що дідусь її виграв. Про симпатичного спадкоємця трону Чарльза, а ще про фільми Грейс Келлі та її весілля із князем Монако. Я періодично кашляла і намагалася перевести розмову на згубні наслідки куріння, проте мене не підтримали. Коли ми нарешті вийшли з кафе, було так пізно, що в мене навіть не залишилося часу збігати в туалет – хоча я випала щонайменше літр чаю. «Ще три хвилини», – видихнув Лукас, поки ми бігли підвальними коридорами. «Але ж я хотів тобі так багато розповісти, якби не з'явилася ця чума в особі начальника». «Я не знала, що ти працюєш на одного з віллерзів», – сказала я. «Ти ж майбутній лорд Монтроз, член Верхньої палати». «Так». Похмуро буркнув Лукас. Але поки мені не дістанеться батькова спадщина, я мушу заробляти гроші на утримання сім'ї. Ця робота просто підвернулася. Дарма. Послухай, те, що грав Сен-Джермен залишив Вартовому, таємні рукописи, листи, хроніки, все пройшло перед тим його цензуру. Вартові знають тільки те, що Сен-Джермен дозволив знати. Інформація призначалася для того, щоб усі наступні покоління були готові правдами і неправдами замкнути коло. Але ніхто з вартових не знає всієї таємниці. «Але ти її знаєш?» Вигукнула я. «Цссс! «Ні, я її теж не знаю». Ми завернули за останній ріг, і я відчинила двері до старої алхімічної лабораторії. Мої речі лежали на столі, Точно там, де я їх залишила. Але Люсі і Пол знають таємницю. Я в цьому переконаний. Коли ми в бачилися, вони повинні були ось-ось знайти документи. Він зиркнув на годинник. «Чорт забирай!» «Далі!» – поквапила я його, підбираючи сумку і ліхтарик. «В останній момент я зрозуміла, що треба віддати ключ Лукасу. У моєму животі вже з'явилося знайоме відчуття». «І заради Бога, зголити ці вусики, дідуню!» У графа були вороги, про яких у хроніках згадується лише побіжно. Заторохкотів Лукас. Надто важила для нього одна таємна організація, близька до церкви, що називала себе Ракоці Альянс. Цій організації вдалося 1745 року, коли в Лондоні була заснована ложа, дістати документи зі спадку графа Сен-Жермена. «Ти вважаєш, що вусики мені не пасують?» Кімната закружляла довкола мене. «Я люблю тебе, дідусю», – мовила я. Документи, крім усього іншого, підтверджували, що недостатньо буде считати кров усіх 12 мандрівників у часів хронограф. Таємниця відкриється лише тоді, коли… Встигла я ще почути до того, як зникнути. Через частки секунди я вже кліпала від яскравого світла і від білосніжної сорочки – Ще кілька сантиметрів ліворуч, і я б приземлилася просто на ноги містерові Джорджу. Перелякавшись, я неголосно скрикнула і зробила кілька кроків назад. Треба буде наступного разу не забути дати тобі з собою крейду, щоб ти позначила місце приземлення», сказав містер Джордж, хитаючи головою, і забрав у мене ліхтарик. Він чекав мого повернення не сам». Поруч із ним стояв Фальк де Вілерс, доктор Вайт сидів на стільці біля столу, Роберт, маленький привид, визирав з-за його ніг, а на стіну біля дверей спирався Гідеон, на лобі якого білів величезний пластер. Побачивши його, я мимоволі мусила відсапатися. Він стояв у своїй звичайній позі, схрестивши на грудях руки але колір його обличчя був темніший за колір пластеру, а темні кола навколо очей ще більше відтінювали зелень очей. Мене охопило майже нестерпне бажання підбігти до нього, обняти і подмухати на рану, як я це завжди робила з Ніком, коли йому було боляче. Усе гаразд, Гвендолін? Поцікавився Фальк де Віллерс. А вже ж! Відповіла я, не відводячи погляду від Гідеона. Як же я сумувала за ним? Але наскільки сильно я збагнула лише зараз. Невже сплив усього день від моменту поцілунку на зеленій канапі? Хоча про один поцілунок говорити явно не випадало. Гідеон дивився на мене. Ані гадки собі. Нерушно, наче бачив мене вперше. Ні сліду того, що було лише вчора Я відведу Гвендолін на гору Вона може їхати додому Спокійно сказав містер Джордж Поклав руку мені на спину І м'яко підштовхнув до дверей Повз фалька, просто до Гідеона Тобі... Тобі вже краще? Запитала я Гідеон нічого не відповів Він тільки дивився на мене але те, як він на мене дивився, було дивно. Щось було не так. немов я не людина, а якась річ. Щось несуттєве, буденне, як стілець. Може, він таки дістав струс мозку і тепер не впізнавав мене? Холодок пішов мені по спині. Гідеону варто було б лежати в ліжку. Але йому потрібно кілька годин лапсувати, якщо ми не хочемо ризикувати неконтрольованим стрибком. Непривітно пояснив доктор Вайт. Це легковажність відправити його знову самого. Дві години в тихому підвалі в 1953 році Джейку. Перебив його фальк. На канапі. Він це переживе. Звісно, переживу. сказав Гідеон. І його погляд став ще похмурішим, якщо це взагалі було можливо. Раптом мені захотілося розплакатися. Містер Джордж відчинив двері. «Ходімо, Гвендолін». «Ще хвилинку, містере Джордж». Гідон міцно схопив мене за руку. «Я б хотів тільки дізнатися, в якому році Гвендолін була щойно». «Щойно?» «У 1956-му в липні», – мовив містер Джордж. «Чому ти питаєш?» «Ну, від неї пахне сигаретами», – сказав Гідеон, до болю стискаючи руку. «Я майже випустила сумку. Автоматично я понюхала рукава шкільної куртки. Справді, багатогодинне перебування в задимленому кафе залишило слід». «Господи, але як же мені це пояснити?» Усі в кімнаті дивилися на мене, і я зрозуміла, що треба хутко придумати якусь відмовку. «Окей, викрив», – сказала я і понурила очі. «Я курила. Але всього три сигарети, чесне слово». Містер Джордж похитав головою. «Але Гвендолін». «Я ж тобі найсуворіше наказував жодного предмета!» «Мені шкода!» Я не дала йому закінчити фразу. «Але там нудно! Цей темний підвал, а сигарета допомагає прогнати страх!» Я постаралася надати обличчю збентеженого виразу. «Я всі недопалки згребла і забрала з собою. Ви можете не хвилюватися, що хтось знайде пачку «Лакі Страйп» і здивується!» Фальк засміявся. «А наша принцесочка, виявляється, не така вже й слухняна!» зауважив доктор Вайт. І я полегшено зітхнула. Схоже, вони повірили. «Не треба так дивитися, Томасе. Я свою першу сигарету викорив у тринадцять років». «Я теж. Першу й останню». Фальк девіл знову схилився над хронографом. Але палити справді не варто, Гвендолін. Я впевнений, твоя мама була б шокована, якби дізналася. Навіть маленький Роберт енергійно закивав і дивився на мене з докором. Крім того, це вадить зовнішності, докинув доктор Вайт. Від нікотину псуються шкіра й зуби. Гідон мовчав, як стіна і не відпускав мою руку. Я змусила себе невимушено подивитися йому в очі та спробувала винувато посміхнутися. У відповідь його очі звузились, і він ледь помітно похитав головою. Потім знехотя відпустив мене. Я глитнула, оскільки раптово відчула клубок у горлі. Чому він так тримався? В один момент милий і ніжний, а в наступний, холодний і неприступний. Людині це не сила витримати, принаймні мені. Те, що сталося між нами тут, у цій кімнаті, відчувалося як справжнє, і раптом він не знайшов нічого кращого, як за першої ж нагоди викрити мене перед усіма, чого він хотів цим добитися. — Ну ж, походімо, — сказав містер Джордж, звертаючись до мене. «Побачимося післязавтра, Гвендолін!» – мовив Фальк де Віллерс. «У твій найважливіший день!» «Не забудьте зав'язати їй очі!» – кинув доктор Вайт, і я почула, як засміявся Гідеон, ніби почувши кепський жарт. Важкі двері зачинилися, і ми опинилися в коридорі. «Здається, наче він не любить курців!» Сказала я тихо і готова була розплакатися «Дозвольно, я зав'яжу тобі очі», – запропонував містер Джордж І я завмерла, поки він зав'язував вузький шарф у мене на потилиці Потім він забрав у мене сумку і дбайливо підштовхнув уперед «Гвен, тобі справді слід бути обережнішою» «Кілька сигарет ще нікого не вбили, містер Джордж» Я не це маю на увазі. А що ж? Я маю на увазі твої почуття. Що? Мої почуття? Я почула, як містер Джордж зітхнув. Миле моє дитя, навіть сліпий би побачив, що тобі... Тобі слід просто бути обережнішою зі своїми почуттями до Гідеона. Я... Я знову замовкла. Очевидно, містер Джордж мав більшу проникливість, аніж я гадала. Взаємини між двома мандрівниками в часі ніколи не стояли під щасливою зіркою. Зауважив він. Точно так само, як стосунки між Девіллерзами і Монтрозами. І в такий час, як зараз, треба постійно собі повторювати що вірити не можна нікому Можливо, я помилялася, але мені здавалося, що рука містера Джорджа в мене на спині тремтить. Це, на жаль, непорушна істина, що здоровий глузд страждає тільки, но на сцену виходить кохання А здоровий глузд – це те, що тобі зараз найбільше потрібно Обережна сходинка ми мовчки йшли на гору. Потім містер Джордж скинув пов'язку і серйозно глянув на мене. «Ти усім можеш упоритися, Гвендолін. Я твердо вірю в тебе і твої здібності». Його кругле обличчя вкрилося краплинами поту. У світлих очах я могла побачити тільки турботу, як в очах мами, коли вона на мене дивилася. Мене накрила хвиля симпатії». Ось ваш перстень, сказала я. А скільки вам років, містере Джордж, можна мені дізнатися? 76, зізнався містер Джордж. Я з цим не криюся. Я дивилася на нього. Досі я не замислювалася ще серйозно над тим, скільки йому років, але в будь-якому разі, щонайменше років би десять, я скинула. Отже, в 1956 році вам було... 21. Це був рік, коли я став до праці тут помічником адвоката і вступив у ложу. Чи знайомі ви з Вайлет Перпл Плам, містер Джордж? Це подруга моєї двоюрідної бабусі. Містер Джордж підвів брову. Ні, не думаю. Ходімо. «Я відведу тебе до автомобіля. Мама, напевно, нетерпляче чекає на тебе». «Напевно. Містер Джордж...» Але містер Джордж вже відвернувся і рушив до виходу. Мені не залишалося нічого, як піти за ним. «Завтра тебе знову заберуть зі школи. Мадам Росіні без тебе не обідеться, бо треба міряти вбрання. Потім Джордано спробує ще чогось тебе навчити». Ну і елапсувати тобі теж треба. «Схоже, буде класний день», – утомлено сказала я. «Але це ж ніяка не магія», – шепотіла я, хоч і була шокована. Леслі зітхнула. «Не фокус-покус сім салабім, можливо, але це магічна здатність, це магія крука». «Це радше якась примха!» – сказала я. «Щось, через що з тебе глузуватимуть, чому ні за що в світі не повірять!» «Квен, якщо в когось є надприродні сприйняття, це не примха, це талант! Ти бачиш привидів і можеш із ними спілкуватися!» «І демонів!» – прикинув слівце Семеріус. «Круг у міфології відповідає за зв'язок між людьми та божественним світом». Круки – посередники між живими і мертвими. Леслі повернула папку, щоб я могла прочитати, що вона знайшла про крука в інтернеті. Ти повинна визнати, що це дуже точно пасує до твоїх здібностей. «І до кольору волосся», – сказав Ксемеріус, «Чорне, як крукове пір'я». Я закусила губу. Але в пророцтві це звучить як... Ну, не знаю, як щось дуже могутнє і важливе Не наче магія крука, це щось на кшталт таємної зброї Цілком може бути, мовила Леслі Якщо ти більше не вважатимеш, що це лише примха, яка дозволяє тобі бачити привидів І демонів, знову додав Ксемеріус. Як би я хотіла мати тексти про родств, сказала Леслі Мені страшенно цікаво, як це звучить в оригіналі. Напевно, Шарлотта знає їх усі на пам'ять, кинула я. Думаю, вона їх вивчила на своїх заняттях з містики. Вони взагалі постійно римують усе, що говорять. Вартові, навіть мама і Гідеон. Я швидко відвернулася, щоб Леслі не помітила, як мої очі раптово наповнилися сльозами, але було пізно. «О, ні, сонечко ти моє, тільки не треба знову плакати!» Вона подала мені носовичок. «Ти перебираєш міру справді?» «Ні, не перебираю. Ти що, не пам'ятаєш, як ти лила сльози три дні поспіль через Макса?» схлипнула я. «Звичайно, пам'ятаю», сказала Леслі. «Минуло всього лише півроку». Тільки тепер я можу уявити, як ти тоді почувалася, і можу зрозуміти, чому ти краще хотіла б померти. Ох, і дурепою я була. Ти весь час була зі мною і торочила, що Макс не вартий того, щоб взагалі про нього думати, бо він поводився як велике ге, і що треба почистити зуби. Ага, і грала пісня The Winner Takes It All постійно, по колу. Це я можу влаштувати запропонувала Леслі. «Якщо тобі це допоможе?» «Ні, але ти можеш подати мені японський ніж для овочів. Я зроблю собі харакірі». Я впала на ліжко горілиць і заплющила очі. «Дівчата з усього роблять трагедію», зауважив Ксимеріус. «Подумаєш, хлопець був не в гуморі і дивився з-під лоба, бо він дістав чимось по голові». А для тебе вже світ іде крізь землю Він мене не кохає Промовила я в розпачі Ти не можеш цього знати Заперечила Леслі З Максом усе було ясно За півгодини години по тому, як він сказав, що усе скінчено Вже бачила, як він у кінотеатрі цілується з Анною Але це Гідеонові не закинеш Просто в нього теє, кишка тонка «Але чому? Якби ти бачила, як він на мене подивився! неначе гидує, наче я мокриця якась, я просто цього не витримаю!» Пару хвилин тому ти порівнювала себе зі стільцем, похитала Леслі головою. «Запануй нарешті над собою, містер Джордж має рацію. Тільки на гру вступає кохання, здоровий глузд говорить «до побачення». Але ж ми стоїмо на порозі найважливішого відкриття. Якраз уранці, коли Леслі прийшла до нас, і ми зручно влаштувалися на моєму ліжку, у двері постукав містер Бернард. Він ніколи раніше так не робив. І поставив на стіл тацю з чаєм. «Щоб молоді леді могли трохи підживити душу», – мовив він. «Я була настільки здивована, що не могла вимовити ні слова». Я взагалі не пам'ятаю, щоб він коли-небудь піднімався на наш поверх. Оскільки ви мені недавно поставили запитання, то я насмілився і трохи розгледівся. Правив далі містер Бернард, і його совинні очі серйозно дивилися поверх окулярів. Як я і думав, мені вдалося дещо знайти. І що ж, нетерпеливилась я. Містер Бернард відсунув серветку на таці, і під нею виявилася книга. «Зелений вершник», – сказав він. «Якщо пам'ять мене не зраджує, ви шукали саме це». Леслі підскочила і схопила книгу. «Але я дивилася цю книгу в бібліотеці, там нічого особливого», – бурмотіла вона. Містер Бернард поблажливо посміхнувся їй. Припускаю, що причиною цього стало те, що книга, яку ви бачили в бібліотеці, не була власністю лорда Монтроза. Втім, цей примірник, як на мене, вас зацікавить. Він ледь помітно вклонився і вийшов. А ми з Леслі тут же забралися на ліжко. На підлогу впав аркуш паперу, що його хтось усіяв сотніми цифр, ніби маком. «Від збудження щоки Леслі пащіли!» «О, Боже, це шифр!» – скрикнула вона. «Це ж чудово! Я просто мріяла про це! Тепер нам потрібно тільки дізнатися, що він означає!» «Так», – підтакнув Ксимеріус, висячи на карнизі. «Я частенько це чув. Мені здається, це одна зі знаменитих останніх фраз... Проте Леслі знадобилося менш ніж п'ять хвилин, щоб збагнути, що цифри вказують на окремі літери в тексті. «Перша цифра – це номер сторінки, друга – рядка, третя – слово, четверта – літери. Бачиш? 14, 22, 6, означає, що на 14-й сторінці у 22-му рядку шосте слово, а в ньому третя буква». Вона похитала головою. «Так просто!» Якщо я не помиляюся, згадується на кожній другій дитячій книжці. Пусте. Значить, перша літера – Е. Ксимеріус явно вражений, тільки кивав. «Слухай свою подружку!» «Не забудь, що йдеться про життя і смерть!» – нагадала Леслі. «Я не хочу втратити кращу подругу тільки тому, що вона, трохи поцілувавшись, була вже нездатна користуватися мозком». «Мої слова!» – це був Ксамеріус. «Нема ради, кинь плакати, а натомість з'ясуй, що дізналися Люсій Пол!» – продовжувала Леслі наполегливо. «Якщо тебе сьогодні знову пошлють елапсувати в 1956 рік, просто попроси містера Джорджа. Ти повинна наполягти на особистій розмові з дідусем. Що це взагалі за безглузда ідея – іти в кафе?» «І цього разу ти все запишеш, усе, що він тобі розкаже, кожну деталь, чуєш?» Вона зітхнула. «Ти впевнена, що говорилося про Флорентійський альянс?» «Я ніде нічого не знайшла з цього приводу. Нам обов'язково потрібно зазирнути в таємні рукописи, які грав Сен-Джермен залишив вартовому. Якби Ксимеріус зумів рухати предмети...» «Він міг би знайти архіви, прийти крізь стіну і просто прочитати...» «Так-так, закидай мені, що я ні грач, ні помагач», – ображено мовив Ксемеріус. «Мені знадобилося всього сім століть, щоб звикнути до думки, що я не можу перегорнути навіть однієї сторінки в книзі». У двері постукали, і до кімнати зазирнула Кароліна. «Нас кличуть до ланчу!» «Гвенні, по тебе і Шарлотту за годину заїдуть!» Я застогнала. «І Шарлотту?» «Так, тітка Гленда сказала, мовляв, бідулашну Шарлотту використовують як учительку безнадійних талантів, чи щось таке». «Я не голодна», – сказала я. «Ми зараз», – пообіцяла Леслі і штовхнула мене під ребра. «Гвен, годину, у тебе ще буде час, щоб купатися в жалущах до самої себе». Зараз тобі треба щось поїсти Я сіла і висякалася У мене зараз не вистачить нервів слухати ущіпливі зауваження тітки Гленди Шкода, нерви тобі, щоб вижити найближчим часом, знадобляться міцні Леслі потягнула мене, і я встала на ноги Шарлотта і твоя тітка – дуже гарне тренування для серйозного випадку Якщо ти переживеш ланч, то суре тобі буде по цим балах. А якщо й ні, то ти завжди можеш зробити харакірі, додав Ксемеріус. Замість привітання, грудаста мадам Росіні пригорнула мене до себе. Голубонько моя, нарешті ти прийшла! Я сумувала за тобою! Я за вами теж, Сказала я щиро Сама присутність мадам Россіні з її галасливою щирістю і дивовижним французьким акцентом Голубонько, якби дідон це почув Мене розбуркувала і заспокоювала одночасно Вона була бальзамом для моєї ураженої самооцінки Ти будеш у захваті, коли побачиш, що я пошила для тебе «Джордану майже плакав, коли я показала йому твої сукні, такі вони гарні!» «Охоче вірю!» – сказала я. Джордану, напевно, плакав від того, що сам не міг одягнути ці сукні. Але сьогодні він таки тримався дещо приязніше. Не в останню чергу тому, що останці я цього разу давала собі раду значно краще – а завдяки суфлюванню Ксимеріуса я могла точно відповісти, хто з лордів був прихильником Торі, а хто – Вігів. Ксимеріус просто підглядав через плече до Шарлотти, яка тримала в руках шпаргалки. Власну легенду, мене, мовляв, звуть Пенелопа Марі Грей, народилася 1765 року, знову-таки завдяки Ксимеріусу я відбубоніла, як ножичками відрізала включаючи повні імена померлих батьків. Тільки з віялом я ніяк не могла впоратися, але Шарлотта зробила конструктивну пропозицію. Мені взагалі не слід ним користуватися. Наприкінці заняття Джордану передав мені список зі словами, яких я за жодних умов не повинна використовувати. «До завтра вивчити на пам'ять і засвоїти!» прогугнявив він. У 18 столітті немає жодних автобусів, дикторів новин, пилососів, нічого не супер, не класно або прикольно. Ніхто не знає про розщеплення атома, кологенові креми або озонові діри. Та невже? Намагаючись уявити собі, якого біса я повинна на суаре у 18 столітті опиратися з покусі вживати у своїх фразах слова «диктор новин», «озонова діра» і «кологеновий крем», я ввічливо сказала «окей». Через що Джордану знову заверещав. «Ні, якраз не окей! Нема ніяких окей у XVIII столітті, дурнети, дівчисько!» Мадам Росіні зашнурувала мені на спині корсаж. І я знову була здивована тим, який він був зручний. «Перебуваючи всередині цієї штуки, мимоволі розпростуєшся». Навколо стегон мені застебнули дротяний каркас з м'якою оболонкою. Я можу собі уявити, що у XVIII столітті був золотий час для жінок із чималими стегнами та спідницями. Потім мадам Росіні допомогла мені вдягнути через голову темно-червону сукню. Вона застебнула довгий ряд гачків і гудзиків на спині, поки я проходилася пальцями по багатому гаптуванню на шовку. «Ех, оце була краса!» Мадам Росіні повільно обійшла навколо мене, і на її обличчі розпливлася задоволена усмішка. «Чарівно! Дивовижно!» «Це сукня для балу?» – запитала я. «Ні, для соре. Мадам Росіні пришпилила крихітні, витончені шовкові трояндочки навколо круглого декольте. Вона тримала в роті шпильки, тому говорила крізь зуби. «На суаре можна не пудрити волосся, і темний колір фантастично посуватиме до цього відтінку червоного. Точно, як я задумала». Вона лукаво підморгнула мені. «Ти зробиш фурор, голубонька, чи не так? Хоча це, напевно, не те, що вони планують. Але що я можу вдіяти?» Вона заломила руки, але, на відміну від Джордано, її маленька фігура із черепашечою шиєю на вигляд була ні в року. Ти, красуня, і навіть якби я вдягала тебе в мишасти, це нічого б не змінило. Так, голубонько, з цим усе ясно. Тепер бальна сукня. Бальна сукня була блідо-блакитного кольору з кремовою вишивкою та оборками. І сиділа на мені так само бездоганно, як і червона. Декольте в ній було ще більш вражаюче, якщо таки взагалі можливо, а спідниця гойдалася за метр від мене. Мадам Росіні заклопотано зважила моє волосся в руках. «Я поки точно не знаю, як його зробити. У перуці тобі буде досить незручно, до того ж під нею доведеться заховати цілу копицю власного волосся». Але в тебе таке темне волосся, що за допомогою пудрі ми дістанемо лише огидний сірий тон. От біда!» Вона насупилася. «Гаразд, насправді в такому вигляді ти до стемен відповідала б моді, але, о небо, що то за шахлива мода була?» Уперше за цей день я не могла стримати сміху. «Огидна? Шахлива? Ах, як влучно!» «Не тільки мода, але й Гідіон був огитний і шахливий і навіть мерзутний. Принаймні, від цього моменту я сприйматиму його саме так. Досить!» Мадам Росіні, мабуть, не помітила, як добре вона на мене діяла. Вона й далі обурювалася тим періодом. «Молоді дівчата, пудрували волосся, поки не починали скидатися на бабусь. Яке жахіття! Поміряй на оці туфлі!» Май на увазі, що тобі в них танцювати Поки що є час їх змінити Туфлі, гаптовані червоним до червоної сукні Світло-блакитні із золотою пряшкою для бальної сукні Були напрочуд зручними Хоч і нагадували якісь музейні експонати Це найгарніші туфлі, які я коли-небудь носила Захоплювалася я Сподіваюся мовила мадам Росіні з променистим обличчям. «Усе, моя янголятко, ми закінчили! Дивися, лягай сьогодні спати раніше, завтра в тебе буде неспокійний день!» Поки я переодягалася, натягуючи на себе джинси і мій улюблений темносиній пуловер, мадам Росіні понапинала сукні на безголові манекени. Потім вона подивилася на годинник і сердито насупилася. «Не хлопець, а пустий вітер! Він мав бути тут уже чверть години тому!» Моє серце миттю тенькнуло. «Гідеон?» Мадам Росіні кивнула. «Він вельми несерйозно ставиться до одягу. Він думає, що це не має значення, чи добре сидять штани. Але це дуже важливо. Це навіть шахливо важливо, щоб штани сиділи добре». «Огидний, шахливий, мерзотний!» – спробувала я свою нову мантру. У двері постукали. Це був тихий звук, але він розбив надрузки всі мої тверді наміри. Ні з того, ні з сього терпець мені урвався, і я мусила зараз же побачити Гідеона. І водночас страшенно боялася цієї зустрічі. Ще раз такі похмурі погляди я не переживу. Проспівала мадам Росіні. «Ось і він! Заходьте!» Я скам'яніла, проте в двері увійшов не Гідеон, а рудоволосий містер Марлі. Як завжди нервуючись, він ніяково заїкався. «Я мушу відвести руб... Е, міс на елапсування». «Гаразд!» – кивнула я. «Ми саме скінчили». За спиною містера Марлі мені посміхався Ксимеріус. Перед примірянням я вислала його з кімнати. Я щойно пролетів крізь справжнього міністра внутрішніх справ. Радісно повідомив він. Це було круто! А де юнак? Грізно запитала мадам Росіні. Він мав прийти на приміряння. Містер Марлі кахикнув. Я бачив тільки надіам е, містера Девілерзе. Він розмовляв з іншим руб, е, з міс Шарлоттою. З ним був його брат. О, як! мені це фіолетово гнівно сказала мадам Росіні. А мені ні подумала я. Подумки я вже писала леслі смс. Одне єдине слово харакірі. «Якщо він цієї шмиті тут не з'явиться, я поскаржуся великому магістру», – заявила мадам Росіні. «Де мій телефон?» М «Мені дуже шкода», – промимрив містер Марлі. Він зніяковіло м'яв у руках чорну смужку тканини. «Дозвольте?» «Звичайно», – сказала я і, зітхнувши, дозволила йому зав'язати собі очі. Цей шанолюб, на жаль, говорить не всю правду Твій дорогоцінний камінчик, що сили фліртує на горі з твоєю кузиною І його симпатичний братик теж І що ті хлопці знаходять у родоволосих? Здається, вони зібралися йти в кіно Але я тобі не розповім, інакше ти знову ридатимеш Я похитала головою Ксимеріус задер голову до стелі «І я міг би постежити за ними, хочеш?» Я енергійно закивала. На всьому довгому шляху вниз містер Марлі вперто мовчав, і я заглибилась у власні похмурі думки. Тільки коли ми опинилися в кімнаті з хронографом і містер Марлі звільнив мене від пов'язки на очах, я запитала. «Куди ви мене сьогодні відправите?» «І я... ми чекаємо, коли прийде номер дев'ять, містер Вітмен!» Сказав містер Марлі і подивився повз мене на підлогу. «У мене, звісно, немає повноважень, щоб користуватися хронографом. Сідайте, будь ласка!» Але щойно я впала на стілець, як двері відчинилися, і зайшов містер Вітмен. А відразу за ним – Гідеон. Моє серце тут же пропустило удар. «Привіт, Гвендолін!» – сказав містер Вітмен із типовою для білченяти чарівною посмішкою. «Радий тебе бачити!» Він відсунув драпування, за яким ховався сейф. «Давай не відправимо тебе на елапсування!» Я майже не чула, що він говорив. Гідон був досі блідий, як хустка – але вигляд мав набагато здоровіший, ніж учора ввечері. Величезний білий пластер зник, і я побачила рану біля коренів волосся, що найменше сантиметрів 10 завдовжки, краї якої були рясно скріплені вузькими смужками пластеру. Я чекала, що хлопець щось скаже, але він тільки дивився на мене. Ксемеріус з величезним стрибком вискочив зі стіни, і приземлився просто біля Гідеона. З переляку я схопила ротом повітря. «Упс, ось він де!» – скрикнув Ксемеріус. «Я хотів тебе попередити, справді золоце, але я не міг вибрати, за ким бігти в першу чергу. Очевидно, Шарлотта надумала сьогодні побути з симпатичним братиком Гідеона. Вони пішли їсти морозиво, а потім підуть у кіно. Я б сказав, що для ваших часів кіно замінює копицю сіна». «З тобою все гаразд, Гвендолін», – запитав Гідеон і підвів одну брову. «Ти як на жаринах. Може, сигаретку для заспокоєння? Яку марку ти любиш? Lucky Stripe?» «Мені наче язик заціпило». «Оближ її», – сказав Ксимеріус. «Ти що, не бачиш, що вона хвора від кохання Бовдур? І, до речі, від кохання до тебе. Що ти взагалі тут робиш?» Містер Вітман дістав тим часом хронограф і поставив його на стіл. ну давайте подивимося, куди сьогодні вирушити. Мадам Росіні, чекаю вас на приміряння, сер. Звернувся містер Марлі до Гідеона. Холєр ясна! вилився Гідеон на мить збитий з пантелику. Він подивився на годинник. Я геть забув. Вона дуже сердилася. Вигляд у неї був доволі роздратований, зауважив містер Марлі. Цієї миті двері відчинилися знову, і до кімнати зайшов містер Джордж. Він задихався. Його чоло, як завжди, коли він напружувався, було всіяне крихітними краплинами поту. — Що тут діється? Містер Вітмен зморщив лоба. — Томасе? Гідон сказав, що ти що розмовляєш із Фальком і міністром внутрішніх справ?» «Розмовляв, поки мені не подзвонила мадам Росіні і не сказала, що Гвендолін уже забрали на елапсування», мовив містер Джордж. «Уперше я бачила, що він не тямиться від гніву». «Але... Гідон стверджував, що ти йому доручив...» «Почав було містер Вітмен, явно розгубившись». «Нічого я не доручав! Гідеоне, що відбувається?» В очах містера Джорджа від добродушності не залишилося й сліду. Гідеон схрестив руки на грудях. «Я думав, ви зрадієте, коли хтось перейме у вас цей обов'язок!» Щиро мовив він. Містер Джордж витер краплі поту носовичком. «Дякую за турботу!» відповів він із досить помітним сарказмом. «Але це ні до чого. Ти цієї хвилини вирушаєш в ательє до мадам Россіні. «Я б хотів супроводжувати Гвендолін», – сказав Гідеон. «Після вчорашньої події було б краще, якби вона була не сама». «Дурниці», – заперечив містер Джордж. Немає жодних причин підозрювати, що їй загрожує якась небезпека, доки вона стрибає не надто далеко. «Так воно і є», – погодився містер Вітман. «Наприклад, у 1956 рік», – протягнув Гідеон, дивлячись при цьому прямо в очі містерові Джорджу. «Сьогодні вранці я трохи погортав хроніки». Мушу сказати, що 1956 рік справді справляє враження вельми спокійного. Найчастіше повторюється фраза «жодних особливих пригод». Це як музика в наших вухах, егеш? Серце калатало мені вже в горлі. Поведінку Гідеона можна було пояснити тільки якщо припустити, що він з'ясував, що я насправді робила вчора. «Але як, хай йому грець, він міг це з'ясувати!» Гаразд, від мене тхнуло сигаретами. Це могло викликати підозру. Проте тільки з цього він би ще довго не дізнався, що сталося 1956 року. Містер Джордж Ібровой не повів. У кращому випадку в його погляді відбувалося певне збентеження. «Це було не прохання, Гідеоне. Мадам Росіні чекає. Марлі, ви теж можете йти». Так, сер, містер Джордж, сер. Пробурмотів містер Марлі і майже козирнув. Коли за ним зачинилися двері, містер Джордж блиснув очима на Гідеона, який не зрушив з місця. Містер Вітмен теж дивився на нього, ледь помітно здивований. Чого ти чекаєш? — запитав містер Джордж холодно. Чому ви дозволяєте Гвендолін приземлятися серед білого дня? «Хіба це не проти правил?» – запитав Гідеон. «Ти ба?» – стривожився Ксимеріус. «Гідеоне, не з твоїм?» – озвався містер Вітмен. Байдуже, коли вона приземляється», – перебив його містер Джордж. Вона опиняється в замкненій підвальній кімнаті. «Я боялася», – защепитала яму властівка, а може навіть за високо. «Я не хотіла сидіти під замком у підвалі вночі поруч із катакомбами!» Гідеон перевів погляд на мене і знову задер брову. «Ага, а вже ж, ти ж маленька боягузка, я геть забув!» Він тихо засміявся. «1956 рік був роком, коли ви стали членом ложі містера Джордж. Я не помиляюся. Який цікавий збіг!» Містер Джордж насупив чоло. «Не розумію, до чого ти хилиш, Гідеоне», – втрутився містер Вітмен. «Я пропоную тобі забиратися до мадам Россіні. Містер Джордж і я, ми подбаємо про Гвендолін». Гідеон знову подивився на мене. «А я пропоную таке. Я закінчу приміряти, а ви мене відправите слідом за Гвендолін, аби коли. Тоді вночі вона не труситиметься, як осичена». «Хіба що ти її налякаєш?» – докинув Ксемериус. «Ти вже виконав свою норму на сьогодні?» – заявив мій учитель. «Але якщо Гвендолін боїться...» Він кинув на мене співчутливий погляд. Я не могла на нього ображатися. Напевно, вигляд у мене був переляканий. Серце досі калатало в горлі, і я не могла нічого сказати». «Я не заперечую, можемо так і зробити», – сказав містер Вітмен, знизуючи плечима. «Ти не проти, Томасе?» Містер Джордж поволі похитав головою, хоча в мене було враження, що він хотів відверто заперечити. На обличчі Гідона майнула задоволена усмішка, і він нарешті змінив свою нерухому позу біля дверей. «Побачимося пізніше». Переможно, сказав він, і мені почулася в цих словах погроза. Двері за ним зачинилися, і містер Вітман зітхнув. Він став якимось дивним, відколи його торохнули по голові. Тобі не здається, Томасе? Ще пак, кинув містер Джордж. Можливо, ми повинні ще раз з ним поговорити з приводу тону, яким він розмовляє з вищим рангом. Мовив містер Вітмен Як на свій вік, він занадто... Проте він відчуває серйозний стрес Це теж треба враховувати Учитель підбадьорливо глянув на мене Ну що, Гвен, ти готова? Я підвелася Так, збрехала я